Zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikugarekin beti eta beti adibidean danabat ere baita uh, ba, galdera hori erantzunik gabe gelditzeko erakusten duduzten adibideak jango dugu. Uh, muga azkenean uh, usu euskal bat aipatzen dugularik uh, muga administratiboa ere hor da eta gurekin dugu eneko bidegain hori aipatzeko atxalde Atsaldeon? Administratiboa edo ganen dugu nik uf, zek, ola oitura du traitea paperkeriak. Eh? paperrak egin behar direlarik, paper bat galdetzen delarik, nortasuna giriak eta behar... Eta hor, azkenean, ba, problematika xinpleki agertzen da eh, lugaldearen zatiketarena eta administrazioen zatiketak eta behar, Espanya eta Frantziaren menpekotasuna ere xinplekia gertzen da, galdera, galdetuak diren paper batzu, spaitira duguk ditugunak eskutan. Ba, hori bizi izan duzuzuk adibidez, Neko? Ba, Nikolako burua orsteak eh, maiz bizi izaiten ditut, eh, batetik egoaldean zelako lanean eta ipakaldean bizi behanez, mendaian. Eta horrek, eh, bon sortzen ditu, eh, zenbait eh, burua uste gauzak e, sinatu behar direlarik eta ola. Eman dezagun, kontratutiki bat egiteko, edo zerbait fakturatzeko, edo, ze, kolaborazio batzu egiten, edo ordeinketak ordainketak egiteko, edo, edo, edo erosketa batzuk egiteko, edo ola, edo o, maiz galdetzen dute paper batzu betetzea, for, formulario batzu betetzea, zen gaur egun paperean ez da gauzaan dirik betetzen, dena internetez egiten da, Eta orduan, e, formularioetan galdetzen dira zenbaitsia Bereziki, Ego galdetzen da noxtasunagiriaren zenmakia. Ego Aldeko jendek, denek badakete buruz beren noxtasunagiriaren zenmakia, biziguzirako zenbaki bera dute. Ha, e, guk ez, guk nik uste zenmaki, ez dela bizi guzirako berdina. Hama e, jotetik behin behitzen dugu noxtasunagiria eta orkantzazun zen makia ere horrekin aldatzen dela, pasaportekoa bai ezteko, eta orduan, e, guk ez, guri gainera e, ez tibute sekula galde giten formularioak bete behar ditugunean, gure nortasunagiriaren zen makia. Eta orduan guk ez dakik guguruz, orduan horrek sortzen dut jalanik e, beti nortasunagiriaren eskatzen dut eta atera behar duzu, e, zure sakalatik nortasunagiri zen makia, zen gure nortasunagiriaren zen makia luzea baita, niko aldeko garen itzazela burra da, Eta hori asteko Baan gainera gehienetan nortasuna gien zenbakiek eztu balio, zenmakia luzeagoa baita zenbaki hori e, berez nortasuna giren zenmakia deitzen dena Espainiako e, Espainiako e, fitxate dio batzuutan daude gureek gureak ez eta hodan gure zenmakkiiek ez dute balio. Orurduanbertza e, zenbaki batzuk behar dira lotu e, eta e, nik aldetu behar izan dut nuen behin, ez dakik kontratua egiteko edo, atzerritaren e, nortasun zen bakia edo lako zerbait. E, Ota hartako, joan behar nintzen irungo poliziatxera, Espainiako poliziaren egoitzara, kaldegiteko e, urte bateko iraupena zuen agiri bat, eta hor, ukan nuen, atzerriko, e, pentsa zazu, e, Euskal lan egiteko behar izan dut, eskali ja bizita ere atzerriko e, zenbakia galdegin e, munduko dozin likutatik heldu e, banitz bezala ez eta bueno gauzak dira e, eguneroko zerak e, gure arteko e, kontratuak eta egin behar direlarik mm -hmm. e, kontratuak ezaten alda e, zerbait erosteko, edo zerbait saltzeko edo edo bertze eh? baina e, momentu bat edo bankuko kontu bat irekitzeko edo Eta osin gauza? Azkenean, uh, boa, jadanik administrazioa hola baita, uh, behar, zira, behar duzu lauki batean sartzen den uh, elementua atera, eta espadute atxemaiten hori, uh, ezpada sartzen lauki hortan, uh, arazoak fite agertzen dira. Hori jadanik uh, muga, ala ez muga, pixka bat da eta hor, azkenean, uh, argiki agertzen dira, uh, bat, zatik argiki agertzen da ere, Hor uh, gero uh, zerbait posible hoteda aldatzea, alde ortaik? Uh, posible hoteda ez dakit, administratiboki hemen lekuko uh, eragileek zerbait egiten hotedute, edo poderedunek uh, aldatzena lotedituzte horiek erresteko, ez dakit? Uh, hori. Horik bueno, eztatzen da, e, badira gisa orotako erakundeak eta Eta norren, e, manatzen duena eta norren zarten, etxazontoko bat direla e, gauzalatzuk egin itezkenak, eta beste bat gauzalatzuk komplikatuakoak direnak. Mm. E, administrazioa egin den horren arabera, edo enpresa privatu bat baldin bada, enpresa privatu bat horrek ere noreken dituen, e, nori itzuli behar dizkion, e, konduak eta horrek e, gauzalatzuk komplikatzena ditu edo restenan ditu. Bertze gisara, bertze aldera ere, reten alda, Eman dezagun, e, erosketa batekin ahibaldin bada e, e, Frantzian den e, saltegi batekin edo banatzaile batekin egiten dute gehienetan, edo, edo edo zerbitzu bat galdekin nahi baldin bada, edo maiz telefono zenbaki bat ezarri behar da. Eta mm -hmm. telefono zenbaki hori, formularioetan, mugatzen da, amak e, xifretara, gana edu, e, bakarrik izaiten da e, 06-ekin, 05-ekin, edo asten dena. Horten, baldin baduzu telefono zenbakia, e, ego aldeko zenbaki bat, nik dut, hendaian bizirik eta e, getuzkoan lan eginez, etzait... E, E, Eta zaite, baliak ari egiten e, e, franziako kompainia bat, e, ukaitea. Mm -hmm. Baina horrek, trabak sortzen ditu, gero e, iparadean zenbait zerbitzu ukaiteko edo zenbait e, beraz, olako Kauzetan, badira, gisabateko edo besteko formularioak ten ikusetok lanketa bat egin behar da. Ze kasutan, zuzenean, estatuen administrazioa baldin bada e, gainetik, estatuen hori e, eztiote kasurik eginen biztan denez. Baldinbada dira, e, erakunde pribatu batzuk, eta askatasun gehiago dutenak e, ensa daitezke, ze baite egitera. Beste kasu batzuk dira, eman dezakun erosketa bat egin nahi bada edo ora, maiz formularioa betetzen ez dute galde egiten okasunagiria, Baina, iberdin, formularioan bakarrik, bete behar duzunean provinzia, egia eta orla, autuak maiz orain ez dira libreak, autatu behar duzu, autatu behar duzu, estatu behar eta orduan gertatzen dira, eta or, euskal herriko zenbait etxetan, gertatzen da, ez da utzutela ukera emaiten Espainiatik kanpoko provinzia bat edo autatzeko. Eh, ez da ere atzeri gisa, edo batzutan atzeri gisa ere, baina asteko hortan eh, ere, olako gauzetatik ere maiz baztertuak eh, gira iparaldekoak mm. eta hor bai nik uste dut olako guneak sortzen dituzten erakunde poside dutela eh, formulario egokiago bat egitea eh, iparaldeko jendea ere ipar euskalderiko jendea, jendea kontuan hartzeko hor mm. ere, azkenean paperak beteratzakoan erosketak iterakoan zutua ipatu, baina zergak, deklarazioak ere izaiten alitaizke hor erdian, biskak komplikatuak baitira ere pentsatzen du, berenan hor oh, hartzen gira ere egoera zoin den Euskal Herriarena, eta zagatik eta administratibo horrena. Euskal Herria bat egitea, hor tamaita ere astapeneko galdera, zazpiak bat ala zazpi, uh, horrek komplikatzen du, azkenean ere uh, bateratze hori uh, lortzeko. Ba, Eguneroko bizian konflikatzen du, e, baina e, uste dut ez behar ere sobera e, hortan zeren eta nik eman ezagun, e, bon, e, batzutan kakin arazten du gauzek, baina e, aintzina joan daiteke, e, bon, batzutan e, administrazioak betik kasu guztietan, batzutan kakin, kakin arazten gaitu, ta, eskaldunen kasuan, gehiago konplikatzen digu bizia. E, baina ez dut uste hori den e, oztopo nagusia gure harteko loturan, e, loturetan. Oztopoa ondia da, e, e, biziki e, administrazioa eta administrazioaren e, zorroztasun eta zuhuntasun oktara loturik diren eragileek, pertsonek langileek, e, bulegoko langileek, e, espaldi maduten malgutasunik erakusten, E, trabatzen du eta bainan horren e, gainetik e, egiten aldira gauzak erri hau e, e, gehiago egituratzeko. Mm Hor, -hmm. azkinean administrazio, administrazioaren malgutasunaren gandik, ne ustez ez da gauza irik itxoiteko, eh? A, administrazioa eta malgutasuna uste ez dutela bat egiten biak eta ustez Wow. Gerozta gutiago, eta badirela beste manera batzu, behar bat da ondoko aldirako atxikitzen aldugu gai hori, badirela beste manera batzu indartzeko, berdin kultura bateratu bat ere, batzutan ere, lortzea zailago bilakatzen delarik ere, e, referentzia kulturalak, ere, e, bo, hebe horrekin agurtzen gira, neko bide gain, e, mil esker, Bye. eta besta arte gai. Oren sortu zaite beste ezer bat eta gurdudaldean aipatzen alko dugu e, kultura aipatzen baituzu eh bada aztertzea merezi duten gai bat eta horita Dominik Burukoak eh turistek bai. pentsatzeko baten egitzenak dia eztena nikuzte torbete sartzen dela kure arteko eh ezagutza falta. Uh -huh. Burukoak jean zuela bai ona, nola da escena nazionalaren ikusgarrientzat hor e, E, Galdegintzioan kastariri batek nola nolazetzen euskal e, sorkuntzarik edo bakar bat e, bai ezin, ez kalitaterik euskal e, e, sorkuntzetan eta bo, polemika pixka bat sohtu zuen xarean, menan gero ez dakit, berak, bere belagietara heldu zen e, polemika hori. ondokorako beraz hatxikitzen dugu, eneko COVID-gain mireska egizan Hori da, bai mireska eztori.